тим більше кохатися. Інші хати, куркуліві бандеровців, які під колгоспні приміщення віддали, які спалили, а ця стояла пусткою, мотого, що на краю села, за річкою, геть збоку. За ці зустрічі Соломія багато дізналася про коханого. Батьки його жили в місті Прилуки на Чернігівщині, «Батько на заводі бухгалтером, от-от мав на пенсію вийти, мама вчителькою, математичка, сказав, як у Руфинно Олега мати, подумала Соломія. Ще мав сестру, давно заміжню двоє дітей має, а старший брат Віталик загинув на війні ще в 42-му році, і йому довелося повоювати» був політруком роти і зам політом батальйону, то ті, хто за виховання солдатів відповідають, пояснив. Двічі поранений, раз так дряпнуло. Дряпнуло трохи, пригадала враз Соломія Павлова, ну і другий раз серйозно довелось по госпіталях пару місяців покантуватися. Та все обійшлося тільки і того, що шрами лишилися. «Ну, та шрами прикрашають чоловіка!» – стиха засміявся він. Соломія ті шрами з лівого боку та на руці коло правого плеча й трохи нижче побіля ліктя і спереду, і ззаду обцілувала і подумала, що рани, певно, вельми серйозні були, раз досі такі борозни глибокі залишилися. Сказав, що селезінку видалили. Та самі лікарі кажуть, що допуття не знають, в чому полягає її функція. Живе нормально, іноді не є бік, та то ліпше, ніж в затишній ямці лежати. «Не кажи так», – попрохала Соломія. «Ти житимеш довго, ми житимемо довго», – поправив він. «Довго і щасливо. Ти згодна?» «Жити зі мною довго і щасливо, солечко!» Згодна видихнула Соломія слово, Кожна буковка якого пошила радістю і щастям. І вона всі ці дні світилася, промінилася, Висіювала, як нова копійка, сказав би Тарасик. Байдуже було, це помічають інші, що, думають подруги, правда, мовчали. Тільки Вірка якось сказала. «А ти, подруга, не промах!» Соломія здивовано, хоч серце забухало. «Ти про що?» «Ну, не прикидайся ягнятком, наша овечка ще не окотилася!» засміялася Вірка. Хотіла розсердитися Соломія, та зиркнула на Вірку і тільки притулилася до подружчого плеча. Ой, віруню, Вірунчику! Щаслива! Щесно мені і лячно! Чого то? Зима ще далеко за кругом, і пес ще не з'їв овес. Та щось пісні забагацько, а поміслів, Ціла капіш прозирає, от тот нас серце закапає. А ти не давайся, замість серця долоні підставляй. Якби што на було, пісню вона таки почула. І яку пісню... Як верталися разом з копання бульби перед самою другою Пречистою. а дито було по тому пам'ятному дні, пам'ятному дні, коли Вадим приїхав на поле разом з головою колгоспу. Обоє на своїх бричках, ну ще й з ними партійний секретар він же шкільний директор їхньої Семерички. Вийшли і гуртом до їхньої ланки направилися. А голова на підході зарепетував, щоб мігом і шмігом до гурту збиралися. Ну, зібралися там, де Соломія копала. А в руках уповноваженого коробочка блиснула якась. У колгоспного голови цільний вінник із к'ят, який із червоної ружі, зойку як отраз, товарка за соломіною спиною. А в партійного секретаря-директора найскромніше тільки бумажка в руках. Ну, стали в кружок Вадим Георгиевич і почав. «Сьогодні в нас, товариші жінки», особливий день. Я гадаю, ви вже привітали свою ланкову із днем народження? Ще ні? Тоді привітайте зараз і не просто днем народження, а ювілеєм, першою четвертиною того життя, яке належить їй прожити. Тож дозвольте вас Соломія Антонівно, привітати від імені райкому партії і райкому комсомолу, вище комсомольського віку, і вручити цей маленький, скромний подарунок. І простягає коробочку Соломії, та і в щоку вдруге прилюдно цьмокає. Геть паленіє Соломія, шепче – Дякую. Ну, що він таке надумав? Не прийнято в їхнім селі з тими уродинами вітати. Хіба все ні? а тут при народі, що-то ще подумають? Та поки дорікає коханому подумки так вихор слів, причесце, федось голове букета тиць, «Ну, соломка, як то кажуть, будь здорова і не кашляй. Щобись ти ще й замуж вийшла, бо чуєш ще, ти їдріттєго за хвоста, у нас не ти Куланкова, а й Комсомолка хоч куда. І собі туди ж щоку іменинниці слинити. А за ним і партійна галушка, директор грамоту якусь зачитує». Каже, що то за доблесний труд в уборків урожає та в зв'язку із першим юбілеєм. Той, правда, руку стиснув та блиснув золотим зубом. Ну, ще раз вітаємо, Вадим. А сі нагоди, я гадаю, товариш голова, дозволить нам хоч і на роботі по краплинці. Дозволяєте Федосю Петровичу? то чого ж удобне совпадіння і нагода підходяща, згоджується голова. Нарушення буде невелике, дисципліна, трудова мона сказати, не постраждає. Тут Вадим з внутрішньої кишені темно-зеленого плаща, в який тепер задягнутий, дістає довгеньку бляшку, і з якимось рудим, з переливами, Це проти сонця, здається, напоїм. Скручує головку і до Федося беза. Федосю Петровичу, у вас у бритці, здається, Скляночка повинна бути. Та, вроді, молоде і завалялося, Ніяковіє голова, то не сіть. Та я мігом, смігом і бужить, та так швидко, ніби побачив, що бричка ні з того, ні з цього зайнялася. Приносить, вручаємо в дорогоцінний скарб, хукнувши перед тим та витерши рукавом гранчака у повноважному. «Посуда, звісно, для коньяку не дуже підходяща. Та якось пристосуємося, – каже Вадим Георгійович – Наливає трохи собі і виголошує промову, в який ще раз вітає імениницю, прекрасну полгоспну трудівницю, і за ваше здоров'я та потихеньку п'є, жінки при тім зирять у два ока. А тоді вже соломку змушує трохи пінути. міцний напій. Обпікає горло, вона закашлюється. Жінки-трудівниці п'ють по черзі і кажуть слова вітання. Здоровля, щістя й того, що хоче, собі бажають. У соломії трохи шумить в голові і розливається тілом ніжність до чоловіка, що таке придумав. До цілого світу. Вадим дістає з кишені цукерку і простягає за куси мовлям, порожніє пляшка, якась крапелина дістається й голові, та директору, секретарю. А як від'їжджають неждані гості, гуртом добричок проводжають. Звеселі жіночки. Сміх, жарти, а любка капосна. Мої весілля, разом згуляємо. Прийде час, усе буде. Цілком серйозно, каже Вадим. Про все вони знають. Жар одвипатого у Соломії домішується до гиншаного жару, що спалахує в ній, який уже до вечора не загасити. А потім баботство кидається до неї, покажи, що за подарок. Соломіє на силу розкриває коробочку, дістає маленьку пузатеньку пляшечку. Як ото чвертка, ні, ще менша, Вірка бере до рук.